Radio Filispín, igual que varias organizacións que traballan na defesa dos direitos humanos e o respeito polo Estado de Direito, condena as reaccións dos gobernos de Suecia e Reino Unido ante o dictado do Grupo de Detención Arbitraria da ONU, que declarou que Julian Assange se encontra arbitrariamente detido. Tanto o goberno de Suecia como o de Reino Unido están sentando un precedente perigoso que debilita o sistema das Nacións Unidas na súa totalidade. Exiximos destes gobernos que respeiten o carácter vinculante dos instrumentos de direitos humanos nos que se basea a decisión e que inclúen o Pacto de Direitos Civis e Políticos. Tamén pedimos que respeiten a independencia, integridade e autoridade da Oficina do Alto Comisionado da ONU e do Grupo de Traballo sobre Detención Arbitraria. Facemos un chamamento á Suecia e Reino Unido para cumprirse en demoras co dictado, para asegurar o direito ou libre desplazamento de Assáns, e outorgarlle o direito executable a ser compensado, conforme o artigo 9, inciso 5, do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. A radio Filippin quer dar todo o seu apoio solidario con Julian Sans. A súa defesa a favor da liberdade de comunicación é un exemplo e a súa valentía faillón. Todas somos Julian Sans. Estás a escoitar? Radio Filispín